Tervetuloa, oliks jotain podcastin pariin! Tänään tuulimyllyjä, suuria mediataloja sekä somepersoonia vastaan taistelee mies, joka vieläkin haikailee Facebookin tökkäystoiminnon perään. Täältä tulee Ari Kohomo! Joo, joo, joo, joo, kyllä! Tökkääminen oli parasta, mitä mä oon sosiaalisessa mediassa tavannut. Ei sillä, että mä vieläkään tietäisin, mitä se itse tökkääminen niinku Mikä sen pointti oli? Mut mun mielestä se oli niinku mahtavaa, että sä pystyt vaan tökkäämään ihmistä. <hysy> mut joo. Mulla on loistavia uutisia meidän, oliks jotain, jengille. Me ei olla enää Spotify pohjalla. Olemme nousset, Olemme edelleen hyvin matalalla, mut emme ole enää pohjalla. Mä nimittäin tänään innostuin selaileen tota... Spotifyn sitä podcast-kenttää. Mä löysin sieltä semmoisen Kaikki-podcastit-osion. Ja musta tuntuu, että ne oli aika lailla suosiojärjestyksessä, järjestyksessä, koska siellä oli kärjessä nää esko urheilukästit ja sitten oli tämä kaverin puolesta kyseinen show ja nää. Niin mä lähdin sitten selailemaan sitä, niin me ei oltu ees oikeesti hirveen pohjalla. Mikä kertoo mulle sen, että tää joka päivä julkaiseminen, niin... Niin tää toimii, tää on oikeasti kova juttu ja mä itse asiassa tykkään tästä, tää on mukava rytmi, tässä ei hirveästi miettii mitä sanoo, sen se kyllä vaan mikrofonin päälle ja rupeaa tuuttaamaan, mutta samalla kun mä selailin, niin mä huomasin, että kyllä tää niinku aikamoista tuulimyllyjen kanssa taistelu on. Nimittäin suurimman osan näistä podcasteista, niin alle oli linkattu joku iso mediatalo, oli se sitten Yle, oli se sitten Sanoma, oli se sit Power media, mutta joku näistä sieltä aika usein löytyi ja niistä, mistä se ei sitten löytynyt, niin sit siellä oli joku tämmönen kymmenien satojen tuhansien tilaajien, seuraajien... some somevaikuttaja. Some-vaikuttaja. Mä tykkään tästä vaikuttaja-termistä. <laughs> se on mun mielestä jotenkin niinku... no. Mennään siihen vähän myöhemmin. Nimittäin mulla on nyt tänään semmonen fiilis, että me hypätään vähän syvään päätyy. Välillä on hyvä olla semmosia vähän pohdiskelevimpia päiviä. Oikeasti miettiä jotain vähän oikeampiakin asioita. Ei sillä etteikö me tänään kuultas kenties vitsiä. Varmaan kuuluu ainakin mun tällainen niin sanottu, väritelty tarina, teoria siitä, miten somekinkku syntyy. Musta tuntuu, että mä oon nyt pelannut tämän läpi. Miten semmonen syntyy? Ja, ja se puhutaan, ja sitten mä, hei, eilinen arvotus. Eli mikä erottaa diplomi -insinöörin ja insinöörin? No pomo. Ja kyllä opiskelen johtamista, joten täältä tullaan säädänä. Mutta ehkä parempi olisi ollut, niinkä mä tossa tähän hiffasin, niin parempi olisi ehkä ollut. Että miten insinööri ja diplomi-insinööri eroaa toisistaan ystävinä. Mutta joo, tänään oliks jotain podcastissa oman elämänsä Don hot avaa taisteluaan. Koodilla kurjahmo saat kuunnella Spotifysta ilmaiseksi kaikki Oliks jotain show shown jaksot. Ole hyvä. Mutta oliko sulla arska jotain? Joo, mulla on nimittäin nyt sukelluslasit päässä. Toivottavasti sullakin nimittäin, nyt kun mä vaihdan tästä musiikkia näin, niin sukellamme suoraan syvään päähän. Ja tota, mä eilen vähän sivusin tätä siinä mun birdbox pohdinnassa kun mä puhuin tästä rap-artisti Machine Gun Kelistä ja siitä, miten hän todennäköisesti oli tähän elokuvaan päätynyt. Eli ihan pelkästään sen näkyvyyden takia hänellä sattuu olemaan tää pieni kiista, mikä nyt sitten ikinä onkaan Eminemin kanssa, josta hän sai sitten internetissä somessa paljon näkyvyyttä. Samalla se näkyvyys siirtyy sitten tähän elokuvaan, kun hän siinä näyttelee. Ja mä sanoin, että tää pelottaa mua. Ja se on ihan totta. Tää nimittäin oikeasti pelottaa mua siinä määrin, että kun sulla on paljon someseuraa ja sulla on paljon internetissä näkyvyyttä, niin sä pystyt käytännössä kääntämään sen vallaksi. Sä pystyt päättämään, että okei, itse asiassa mä haluun olla räppäri. Ja mikä levyyhtiö ei siellä lähtis, koska sulla on jo valmiiksi ne 200 000 tyyppiä, jotka sen käy kuuntelemassa sen sun biisi. Tai sä rupeet näyttelijäksi, heti tulee ne 200 000 ihmistä kattoo sen sun leffa Ja näin pois päin. Mutta mä heitän teille yhden sanan. mitä tätä ei ole vielä ihan hirveesti, mä en aika kuullut että pohdittu, mutta mä sanon yhden sanan. Eduskunta. Mut ennen kuin mennään siihen ihan sinne syvimpään päähän, niin mä esitän mun teorian siitä, miten tämmönen Somekinkku syntyy ja kuulit oikein, sanoin nyt kinkku, koska mä en ole vielä ratkaisu sitä, että miten nää niin jätkät pärjää sosiaalisessa mediassa. Sitä mä en tiedä ja se nyt on aika selvää, niin ei huomaatte, niin ei, os, ei olla siellä listojen kärjessä täällä meidän podcastilla eikä meidän nyt muutenkaan mitään niin riehämukulkua ollut. Ei sillä toisin se ei ihan hirveästi panostanutkaan, mutta kuitenkin, niin mä en sitä tiedä mitä äijä sen tekee, mutta mä tiedän miten Daamit sen tekee. Mä oon nyt pelannut tämän läpi ja mä kerron sen teille nyt. Joten jos sua kiinnostaa, niin kuuntele ihmeessä. Eli kaikkia lähtee siitä, että sulla on se joku 15-vuotias tyttö. Ensinnäkin hän on kaunis. Sitä, sitä faktaa me ei voida kiertää, että hän on kaunis. Jollain tapaa kaunis. Hän liittyy sinne Instagramiin. No heti kaikki ne siinä lähikuntien, paikkakunnan, öö, kaveripiirit, tuttavat, menee seuraamaan. Totta kai hän saa sitten ensimmäisen tuhat seuraajaa aika näppärästi. Ollaan tilanteessa, jossa kaikki seuraajat vielä tuntee oikeassakin elämässä tän tyypin, tai ainakin tietää. No sit kun se pääsee sinne tuhanteen seuraajaan, niin ä, algoritmi alkaa sen verran laajentaa sitä, että se alkaa tarjoamaan sitä muillekin, jotka seuraa tämän, tämän tyyppisiä henkilöitä. saman niin samantyyppisille ihmisille, saman ikäisille, näin. Päästään pikkuhiljaa sinne lähelle kahta seuraajaa, ja Mä oon pitänyt tätä 2000 seuraajan ra rajapyykkiä semmoisena merkittävänä somekin kuin syntymisessä, koska tässä kohti mukaan astuu nämä aivan ihanat puheenkuorimainokset. Voi, että, kun mä tykkään näistä. Niinku, nää, kyllä te tiedätte, nää, että sulla on se kuva, se, niin kun, että sulla on puhelimessa ne jotkut kuoret ja sit siinä on se. Koodilla fyrdyskör säät 12 senttiä alennusta puhelinkuorista, kun ostat ne jo tänään. Niinku joo, ihan fine, ei haittaa ketään, mutta mä oon vaan naurattaa. No joo, pikkuhiljaa sun sometili kasvaa, algoritmi tuottaa sulle tulosta. Sä huomaat, että okei, tämähän on ihan kivaa tää some, jengi tykkää, tykkää mun sisällöstä, mä rupeen julkaisee vähän enemmän. Ja Instagram tykkää siitä, kun sä julkaiset paljon, algoritmi toimii taas. No sit se nykyään on muotia tää hyvinvointi. Fitness, no sä käyt salilla, Miksi sä ottais sieltä paria kuvaa, silloin tällöin kuva shakerista, kuva lenkki silloin tällöin, tekee hyvää sun profiilille, sä huomaat sen, sä rupeet päivittää enemmän ja enemmän, sä innostut urheilusta, pelkkää posia tämä, sä rupeet sitä, sun rupea olemaan se 2500-3000 seuraajaa, Sä päätät, että miksi mä ottais tähän ihan jotain coachia tähän mun saliharjoitteluun Niin mä saan oikeasti vielä niinku lisää tuloksia et Nyt mä oon jo sen verran kauan hinkannut, että tarvitaan vähän jotain lisä tsemppiä Sä fitnessvalmentaja tämmösen fitness valmentaja, jonkun personal jonkun coachin Ja tota... Sulla on nyt se kolme tuhatta seuraajaa täynnä Sä päätät, että Hei, mikä tää on tää YouTube-homma, että tälähän noi Nää somepersonat tuntuu tekemään ihan hyvää gilsonia Mitäskö mun kokeilla, ja sä totta kai. Aloitat kysymysvastausvideolla. videolla ei edelleenkään mitään pahaa siinä, sen jälkeen sä rupeat tekemään näitä My Day videoita Ja nyt hyvät somekingut, jotka kuuntelette ja myöskin te, jotka katselette näitä videoita Niin se ei ole myday-video, että sä kuvaat, kun sä heräät, keität kahvia, puuralautasta kuvaat Sen jälkeen kuvaat vähän maisemaa, sit kuvaat loppupäivän ovenkahvoja ja jalkoja Ja sit illalla sanot hyvää yötä Se ei ole minun päiväni se on paskaa. Kattokaa ihan oikeasti YouTubesta, joku Juun Olsonin tai Keisi naista, niin että jotenkin näette niinku oikeesti, jotka tekee niinku my day videoita, vlogeja päivittäin. Et sit pitää niinku kuvata kaikki, osa siellä Mutta edelleenkin, ei mitään pahaa kenellekään, mut te, jotka katotte näitä videoita, niin niinku, miksi te katotte niitä? Ei ole niinku mitään sisältöä, mut edelleenkään. Ei mitään pahaa kenellekään. Mä en halua missään nimessä tarkoittaa sitä, että et, et näissä olisi jotain pahaa. Ja vieläkään ei tehdä pahaa kenellekään. Mutta nyt sä oot innostunut siitä treenaamisesta. Sulla on se coachi ja se coachin kuuluu johonkin tämmöiseen fitness-tiimiin, ja sitä kautta säkin nyt kuulut sinne, ja sä rupeat juomaan sitruunavettä, ja käyttää näitä jauheita. Ja kun sä mainosta niitä jauheita, niin sä saat rahaa. Pelkkää posia. Sä kerrot tilalla, kun sä nukkuu, että tää on ihan paras muuten, ennen kuin mä menen nukkuu tää jauhe. Sä sitä. No nyt sun se YouTube-ura lähtee siitä lentoon, ja nyt me tullaan siihen rajapisteeseen. Tässä kohti on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä keskityt täysillä siihen YouTuben tekemiseen, eli susta tulee niinkun tubettaja. Mikä tubaa Tubaaja. Tubettaja. Ja sä keskityt siihen, tai sit sä lähet tälle eli sä ei nyt sit rupee niinku oikeesti reenaa jotain kisoja varten. Ja monesti nämä kulkee ihan käsi kädessä. Se vedät vähän molempia, eli käytännössä sä kuvaat näitä on minun päivävideoita, kun sä käyt salilla ja reenaat ja näin. Aivan fine. Sulla rupee kohta se 10 000 seuraajaa, nyt rupeaa tulee jo rahaa, muitakin kuin näitä kännykkäkuorifirmaa ja haluat mainostaa sun kanavalla, Instagram-tilillä. Nyt se rupeet olemaan somevaikuttaja. Ja algoritmi tykkää susta, seuraajamäärät kasvaa. Ja nyt me tullaan siihen ajatukseen, mikä mulla oli alun perin. Eli tää oli mun somekinkku teoria, mutta nyt meillä on ne somekinkut, somejäät siellä. Niin mä heitän tämmöisen luvun ilmoille kun 30 000. Se oli nimittäin äänimäärä, jota Juha Sipilä sai viime eduskuntavaaleissa. 30 000 ääntä hän oli eniten ääniä saanut, muistaakseni. Ja esimerkiksi hyvä esimerkki pari vuotta sitten, Arttu Lindeman voitti tämän emmakaalan äänestyksen. Mitäs jos se olisi ollutkin eduskuntavaalit? Okei, nyt sä saatat sanoa, että... No mutta ne niiden seuraajat on jotain niin yläaseikasi 15, 13-... 18-vuotiaita. Joo, mutta eihän me tarvi mennä kuin 10 vuotta eteenpäin, niin ne on täysikäisiä, 20 alle 30-vuotiaita, jätkii ja niiden suurimmat idolit on nämä someihmiset. Ne on vaikuttajia, se some-ihminen sanoo jotain, niin ne kuuntelee. Niillä on niinku satoja tuhansia seuraajia. Niin ei me hei, sanokaa mun sanoneen 10 vuoden päästä, niin meillä on 20 tuommoista sosiaalisen median tyyppiä tuolla eduskuntas oikeasti päättämässä asioista. Ja tämä on se mistä ei ole puhuttu mun mielestä ollenkaan, ja mulle vaan ajatus, että tota... Niin. No toisaalta onhan meillä siellä nyttäkin kaiken sankaria se eliskunnassa, et tiedä se huonon piideä. Mut niinkä on kun niinku... Niin ku, jengi niinku pohtii näitä seuraajamäärin, ihan vaan tämmönen ajatus. että ihan oikeasti seuraajamäärät on valtaa. Ilmassa on savua, sillä kuulit juuri Arin palopuheen. Olisiko sulla jotain vähän positiivisempaa? Joo! Nimittäin Urban Dictionary, eli urbaani sanakirja englanniksi. Ja tää on nyt vissiin muoti, kun jengi näitä postailee, ja kun nyt meillä on tää somejakso, niin mä ajattelin, että tää sopisi tähän hyvin. Ja tähän mennessä mä en oo nähnyt yhtäänkään edes tippaakaan negatiivis kuvausta kenenkään nimelle. Ja... Oipa, no mitä väsyneen kuvaus, mitä tähän mennessä on ehkä ollut, niin on sellainen, että olet luotettava ja kaikki haluavat olla kavereitasi. Loput onkin sitten tätä hiuksesi kuvastavat leijonan harjaa ja varsinainen pesäleijona-oletkin osastoon. Ja nyt kun tässä päivittäisessä podcast elämästä täytyy vielä ajaa hermolla, niin menin sitten ihan paikan päälle Interwebiin ja kirjoitin Urban Diktionaryyn, että Ari. Ja tata, tulos ei ollut ihan se, mitä mä odotin. Jos vähän pohjustetaan, niin mulla oli aika uninen päivä. se tää flunssa tässä niin pistää masentamaan, koulu oli suht ja muutenkin vähän tiukalla moti, kun lumipyryssä vaeltaa. Niin mä ajattelin, että mä haen sen päivän posin täältä, kun mä oon ig kaikki nää kaikki ja someveipet, niin kun mä heitä kutsun, niin mä oon heittänyt heidät luiskaan. Yleensä siinä kohtaa, kun joku päivittää maanantajaa, ja hyvää viikkoa sulle storyn, tai sitten ihan oikeastaan niin missä tahansa viikkoa juo mehua ilman giniä, niin <laughs> mä taan, mä unfollaan. Mut ei mennyt nyt tähän mun ongelmaan näitten somevaikuttajien kanssa, mä oon sitä käsitelty tänään jo ihan tarpeeksi. Mutta mä varsin siis urbaaniin diktionaariin, ja tämmöstä se sana mulle. Ari. Some jealous loser who hallucinates during your conversation with her and blames you for shit that only exists in her head. Ja niinkun, ensinnäkin, öö, ihan jees. Ei posia, mut ei valettakaa. Kateellinen looseri, joo, täällä käsi pystyssä, mut tää her, eli siis niinku nainen, mistä lähtien Arjon ollut naisen nimi. Ois ollut silleen ihan kiva niinku saada vähän informationia, niinku valitsin tän hyvin mystisen nimimerkin. Toisaalta purrankotelineet oli tasan vaihtanut listalla, että ei tää nyt ihan hirveä mettään mennyt. Mut mikä mua hämmentää hyvin paljon, niin on tää tosielämän lainaus, mikä ilmeisesti liittyy tähän nimeen. Kun tässä lukee, että Real example, Ari. Female circumcision is not genital mutilation. Eli siis äh, vapaalla käännöksellä äh, Naisen ympärileikkaus ei ole silpomista. Mitä niinku liittyy, ja toiseksi niin on. Miehenkin ympärileikkaus on silpomista. Mutta tota... Niin. Mihin tää niinku... Mikä tää Urban Dictionary juttu on? Onks mä ainoa, jolla on niinku tämmöstä shaiseetää? Mulla meni ihan maku. Mut niin, muistakaa nyt, jos jotain opitte tästä speakistä, niin se, että miehenkin ympärileikkaus on silpomista. Terveisiä vaan lakistoimistoihin ja muillekin juutalaisille asfaltti on keksitty, enää ei tarvitse hiekanmuruja pelätä. Real shit. Fake bitches. Mut oliko sulla jotain? No joo, tää Urban Dictionaryhän on siis, mä en tiedä... Onko se jengi huomannut tätä? Mutta tähän on siis vaan joku tämmönen keskustelufoorumi, mihin jengi voi niinku vaan kirjoittaa. Niin kuin esimerkiksi tämänkin Ari nimen kuvauksen, niin oli joku hessu vaan käynyt tänne kirjoittamassa. Ei tehän tässä ole mitään pointtia. Mutta joo, tänään on ollut vähän tämmönen ei niin iloinen ohjelma, joten mun mielestä me voitas päättää tämä show pari vitsiin. Ja tota, tämä vitsi on vähän tämmönen kaksosanen monikärkiohjus. Nimittäin tota, perhe meni korkeasaareen ja pääsi siihen elefanttien kohdalle, kun perheen tytär kysyi sitten, että mikä toi on, mikä tuolta elefantilta roikkuu. Ja äiti sitten vastasi, että se on kärsä. Ei kun tuolla taempana sanoi tyttö. Ja äiti sitten korjasi, että niin siis häntä. Ja taas tyttö sanoi, että ei kun tuolla alla. Ja siihen äiti sitten vähän nolona, että ei, ei se oikein oikein mikään. Ja No hämmentynyt tytär käveli sitten siihen pari metrin vähän isän ja kysyi sitten, että mikä toi on, mikä tuolla elevantin maha-alua roikkuu. Ja isä sitten ihan reippaasti vastasi siinä kaiken kanssa edessä, että se on penis. Ja tähän tytär sitten, että aah ku kun äiti sanoi, että, että, ei, että ei toi ole oikein mikä Ja tota, tässä kohtaa isä sitten laittaa vähän rintaa rottingille ja sanoi tytölle, että noh ei äiti on vähän hemmoteltu No öö, sama perhe, alasteen asteen uskonnon opettaja, kysyi aikanaan sitten, että kertokas, mikä osa ihmisestä pääsee ensimmäisenä taivaaseen. Ja sitten yksieltä vastasi, sitten mieli, koska sulla täytyy olla usko jumalaa, jotta sä pääset sinne. Sano, tosiaan riittakaisa sitten eturivistä. Hyvä vastaus, totes opettaja. No seuraavana käteen käden pystyyn nosti sitten pikku Jaakoppi ja vastasi, että Uskon, että se on sydän, koska rakkauden avulla pääsee taivaaseen. Okei, hieno ajatus, sanoi opettaja. No viimeisenä käden sitten nosti tämän eläintarhaperheen tytär Kaskilahti Ripattila ja sanoi, että Mä veikkaan, että jalat pääsee ekana taivaaseen. Ihan vaan oman kokemuksen perusteella. Kerran näin mun vanhempien huoneen ohi, kun kävelin, että äiti oli jalat kohti kattojaus. Oi hyvä Jumala, mä tuun. <tum> <tum> Juu. Tämmöstä tänään meillä showssa. Mukava päättää positiivisella otteella. Lopetetaan vielä arvotukseen. Nimittäin tota... Mies... meni reppuselässä pellolle. Ja kuoli. Mitä tapahtui? Ja sillä aikaa kun pohdit sitä, niin minä voin kertoa sinulle, että oliko oliks jotain podcast? Palaa jälleen huomenna uuden jakson kerran sekä sitten vielä perjantaina. Ei ku, tää nyt menee? Tänään on jo niin siis huomenna tulee sitten perjantainjakso. Näin, tässä menee ihan viikonpäivät sekaisin. Me ollaan kohta jo eka viikko saatu pakettiin. Muista hei, Spotify's on semmonen joku sydämenkuva siinä siinä tota podcasti-uunilla, niin paina he siitä. Siitä on kuulemma jotain hyötyä meille, sekä sitten jos tuntuu, että tykkäät showsta, niin jaa hei. Jaa sitä somessa. Kerro frendeille, että tämä on hyvä käy kuuntelemassa. Nimittäin nyt me tehdään tästä showsta vielä suurempi, suurempi kuin mikään. Tai no, ainakin yritetään. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa, Ari Kohma Official. Kun kuulet Kongin, siirry seuraavaan jaksoon. Pää!